Jag har nu i huvudet. Hjärtligt välkomna till avsnitt 27 av Skrattretande Som vanligt med mig Sebastian Borgart, Men idag med tre mycket fina gäster Välkomna till Borås Tack så mycket Tack, tack, kul att vara här Vi har Andreas som vi känner igen sedan innan Yes Och Sean the man Atzi Yes Och eh, hans medhjälpare Medhjälpare och med Jag är hans turnéproducent. Ah, och det är en stor det... ära att få arbeta för både Sean och Andreas. Arre, ta, jätte, du jätte du kan ta förändring. ut näsan från röven nu, Andreas. Ageln, <laughs> det behövs inte. Du har fått jobbet att göra ett bra jobb redan, så det är lätt. Bra. Och du är en hyfsat känd komiker. Uh, ja, det går rykten om det, men jag tror inte på det. det du... Ja, fan, jag har levt på det här i över tio år, så hyfsat, hyfsat. Ja, men jag är komiker. Uh, och du är känd för de, Stockholm Live och... Ja, bland annat. Lite så. sånt? Ja, bland annat. Nice, välkommen hit! Tack, jättekul att vara här faktiskt. Jag har alltid velat komma till Skövde och göra... <laughs> är vi inte i Skövde? Jag... Nej, vi är i Borås idag. Ah, okej, okay. fan. Det är... <laughs> ah, jag vet att jag är i Borås. Jag har varit här typ 45 gånger och kört mina shower så jag vet exakt var det är. Så vi kan vart enda skämt här? Det är så va? Nej, men det är... jag... jag vet inte vad det är. Var varje år jag är här så säger jag att uh, det är sista gången men... Uh, Andreas och de som driver stand-up-klubben här uh, Efter varje gång jag är här så skickar de ut på sina sociala medier bara, Vi vill tacka Sean för en bra show och så vidare och så vidare." Vilken komiker vill ni se nästa år? Då är det bara Sean Nazi, Sean Nazi, Så jag brukar säga till folk här i Borås det bara, De som kommer och kollar så brukar alltid fråga innan showen börjar liksom, Hej, välkomna Hur många var här såg med förra året? Då är det typ 80% som applåderar Och då brukar jag säga att det, det är samma show, ni får inte tillbaka era pengar <hör> Hur mycket nytt material tror ni jag kan skriva på tre och en halv timmar liksom <hör> Men nice, välkommen! Tack, tack, jättekul att vara här Men vem av de här två är störst rövslickare? Vem gör mest det du säger? Alltså, när det gäller de här två, jag vet inte var deras tunga slutar och mitt aschle börjar om jag säger så det... <hör> Nej, nej, vi, det, det är bra team och... Alltså både Andreas och Agen är otroligt skickliga på det de gör Och de kompletterar verkligen varandra Den enas styrka är den andras svaghet Och den enas svaghet är den andras styrka Så de kompletterar varandra väldigt bra Jag lärde mig det tidigt i karriären Att om man vill att någonting ska vara bra Då är det inte bara upp till dig Du måste ha bra folk runt omkring dig Så tills jag hittar bra folk så får de här två att duga Trollar Andreas mycket för dig? Ja, uh, ah, det gör han. Han har trollat bort uh, uh, värdighet, uh, stolthet, uh, <laughs> pengar. <laughs> han har trollat bort jävligt mycket under den här turnén. Mm. Ja, du är ute på turné. Berätta lite mer. Uh, jag, uh, jag är ute på turné nu hela november och sen så kommer vi tre göra uh, nästa år um, mars. Februari-mars någon gång. April-maj. Ja, uh, ah, exakt. April-maj. Jag noll koll. Uh, kommer vi göra lite större städer som Stockholm, Malmö, Göteborg så nu uh, hade vi smygpremiär för två veckor sedan i Halmstad och sen så har vi varit i Lund och ikväll kör vi i och sen så är det Uppsala uh, Karlstad etc. Et När kommer du tillbaka till Borås? Um, på måndag. <laughs> <laughs> första mars. Första mars, är jag här. första mars är jag här. Annars är väl första april ett ganska bra datum att stanna på. Ja, ah, roligt, va? Han döda hela stämningen. Det eller? Varit dålig stämning. Ska du köra den här Varför heter det lås när det inte finns några låsskämt också? Ska jag... kan, vi, kan, vi, kan vi lägga ner den här intervjun direkt? <laughs> Nej, men jag ska ställa lite frågor till det hade jag tänkt. Är det är sant. Okej, okay, ja. kör då. Hur kommer det sig att du började med stand-up? Um, det började med att uh, jag jag bodde i New York ett tag och sen så det här var över tio år sedan 11-12 år sedan nästan jag bodde i New York ett tag och sen så kom jag hem från New York och uh, jobbade inte och så där och var lite eller ja lite lite och väldigt vilse och visste inte vad jag ville göra och jag har alltid varit liksom Inte nödvändigtvis den roliga killen i gänget men jag har alltid varit så här snabb i huvudet och liksom svar på tal och sådär Och så jag och min eh, kusin var på ett ställe i Stockholm som heter Engelen i Gamla stan i Stockholm och de körde stand-up eh, måndagar. Så var jag och min kusin där och eh, bara skulle ta någon öl någon kväll och så var det stand-up och då var det... Så jävla tråkiga svännar på scenen och det var helt. Alltså, det var, var sådana skämt. Det var typ sådana här: Varför heter det blixslås när det inte finns några lås? Haha, du vet. Det var två tomater. Vet, det var bara sådana skämt. Och sen när vi gick därifrån, min kusin bara shit, vad kefde de var bra. Du är fan, roligare än vad de är. Och då, jag bara, fan jag är roligare än vad de där är tänkte jag för mig själv. Och det har varit lite grann av en röd tråd i hela min karriär. Mer attityd en talang liksom. Att du är roligare än alla andra? Nej, mer attityd än talang. Jag har varit mer såhär, det där kan jag. Sen om jag har talang eller inte. Jag är väldigt orädd när det gäller att pröva nya saker och, och uh, testa. Liksom. Så jag tänkte, Men fan, jag ska, jag ska prova stand-up och uh, skriva en liten liten monolog liksom skrev. Jag skrev lite så här upplevelser som, som jag tyckte var roligt och, och sådär och sen eh, så körde jag på jag gick en på audition på en söndag och på måndag dagen efter ville klubbägaren att jag skulle komma och köra inför publik. Och eh, så körde jag på måndagen där och eh, jag tror fyra månader senare tror jag det var så startade startade jag och Ös. Stand-up-klubb i Stockholm Vi hade tisdagar Och det var uh, vi, vi var Stockholms, Stockholms mest framgångsrika klubb Det var bara vi och Norra då. Mm. Nu finns det ungefär 16 stand-up-klubbar I Stockholm uh, Så jag körde det fyra månader efter Jag liksom stod på scen första gången Och körde stand-up Och jag tror att jag hade mitt första TV-framträdande ett halvår Efter jag började med stand-up så, så gjorde jag TV liksom. Så det gick jävligt fort Och nu gör du podcast. Och nu gör jag podcast här. Ja, det, du ser. Det går bara sämre och sämre. <laughs> men du var med i Stockholm Live. Ja, jag var med i Stockholm Live. Hur är det, hamnade du där? Um, så det var... Jag... Alltså jag... Det här kommer låta jävligt klishigt. Men när jag började med stand-up så... Jag skrev ett kontrakt med mig själv. Typ... Efter, den efter måndagen jag stod uppe på scen så gick jag hem och så skrev jag kontrakt med mig själv. Jag skrev ungefär 12 eller 15 punkter ungefär. Där saker ting som jag ville göra och som jag bestämde mig, det här kommer jag göra. Och jag gjorde allting inom sexårsperiod förutom att spela in en långfilm i USA. Det är det enda jag inte har gjort på den listan. Uh, och tv var en av dem och uh, alla var väldigt anti, uh, inte anti men alla, var, alla hade fått så nej hela tiden och uh, Jag hade en idé som hette Blatten i grottan som senare vart tv-programmet Lobby som jag hade på tv. Jag hade en egen talkshow där. Och då gick jag till massor av produktionsbolag och sen så fick jag, typ efter flera månader så fick jag en napp med nordisk film. Och så, det var jag och Ö som hade klubben och vi jobbade väldigt nära och intensivt med Jakob och Janne också. Och sen så uh, vi var väldigt väldigt i vår klubb och vi hade massor av liksom, kända människor som kom och besökte vår klubb och uh, sen så fick jag kontrakt med Nordisk film och då uh, började vi alla liksom, spinna på vad vill vi göra hur vill vi göra och sen växte idén med Stockholm Live fram och uh, vi alla jag Özjan och Jacob skapade Stockholm Live från noll alla fyra. Nice. Ja det var, det var jätte, alltså Stockholm Live var en, eh, eh, visst det gjorde alla, alla våra karriär men samtidigt det var en otrolig, första säsongen ska jag säga av Stockholm Live det var, vi hade ju helt fria händer liksom, vi kunde göra precis vad vi vill, hur vi vill, när vi vill och SVT sa, ni ska vara glada om ni har liksom 300-350 000 tittare och vi snittar liksom 800 000 tittare Så när SVT, de satt och drack champagne och käkade tårta för att det var succé. Vi satt i någon jävla källarvalv i Nacke och skrev sketcher. Jag hade ingen aning om att det var så stort liksom. Och Janne gick vidare och gjorde bingo-lotto? Uh, nej, men det är, det är inte den Janne. Nej, nej, nej, nej. Det är inte den Janne. Du tänker på Janne Bylund. Det Där ja. är, är Janne Westerlund. Är ja, ja. En, um, halv... Janne Bylund var med va? Uh, nej, vi har faktiskt aldrig haft honom. Okej. Okay. Du har gjort en otrolig dålig research. Ja. Jag var, jag var väldigt ung då. Du har, du har, du har, du har ju fuck upp stämningen helt nu, det är... Jag var knappt född då, ska jag säga. Är det sant? Ja. ja men det, det är bra. Det märks på pubertetsskäggen du har. <laughs> <laughs> Kolla på mig. Jag rakar mig i morse. Det är helt så... <laughs> Trevligt. Och för er som lyssnar på det här, om ni hör så här barnljud i bakgrunden, det är inte mitt, bara som ni vet. Okay? <här> <här> Vi har en otroligt söt kille här bakom som, som håller på att kolla på agen som att han aldrig har sett en blatte. <här> <här> <här> vad är det här? Han är mörk. <här> Vilket är ditt favoritgig som du liksom minns som det bästa? Uh, oj, vad svårt. Um, ja, det, det, det finns ett... Uh, Det finns ett ordspråk inom stand-up att man, man är aldrig så bra som sitt senaste uppträdande. Uh, och, uh, nu vi körde ju Lund uh, förra veckan, vilket var uh, det går uh, inte beskriva hur, hur roligt det var. faktiskt För det, som sagt, det är en he helt ny show, nytt material som jag har prövat eh, lite över en månads tid har jag prövat det här materialet i Stockholm med diverse små klubbar och, och försökt att bygga upp eh, material och sönsk på lite över en timme tar ju strax över ett år att få igång. Eh, favoritgig. Ja, jag, jag har nog ingen favoritgig. Men, men jag kan säga. Alla så. i borås? Ja, <laughs> ah, exakt. Alla är men Jag kan säga att jag favorit eh, turné kan jag säga. For, för jag har. Jag kanske gjort en. 20-tal turnéer liksom. Men favoritturné har jag. Det är när jag eh, körde Stockholm Live så bestämde jag mig för att åka ut själv. Och då åkte jag ut på ett eh, gymnasieturné. Där jag gjorde ungefär strax över 50 gymnasier i hela Sverige. Och det var över 60 000 elever som såg den här showen. Eh, och bara liksom gymnasieelever, gymnasieaula. Och det är typ det, det, det, det bästa jag har gjort känner jag. Eller ja, bästa bästa men det är det mest minnesvärda i alla fall. Och alla gigi i Borås. Och alla gigi i Borås, självklart. Vad får du procent då att säga det här eller vad är det mer? Får Andreas betalar väl för så, det Det är gratisbiljetter för att du ska promota Borås första mars liksom. Ja, kom ihåg det, Borås, Borås första mars. Uh, men varför är du här i Borås så ofta? Du kan få svara på det innan. en uh, stor, stor anledning till att, att jag besöker Borås det är faktiskt uh, Andreas, uh, helt ärligt talat. Vi uh, har uh, blivit väldigt nära vänner. Vi uh, jobbar väldigt mycket tillsammans. jobbar väldigt intensivt. Shit, det lät som att han var mitt livspartner. Men, uh, vi, vi jobbar väldigt mycket och vi kommer väldigt bra överens också. Det har aldrig varit några... Komplikationer mellan oss två Vi kommunicerar väldigt bra Och jag har faktiskt alltid alltid, alltid haft kul När jag har varit i Borås uh, Alltid bra publik uh, uh, Publik som uppskattar stand-up Först och främst Och det, det är jätteviktigt Att uh, publiken förstår och kan stand-up uh, Så det är Borås publiken Är underbar när det gäller det Borås är ju en växande stand-up stad ja, alltså det och det nu, nu, nu är det jag som kyssar hans röv men det är faktiskt Andreas och den andra eh, Sean som Andreas jobbar med som driver de här klubbarna det är mycket, mycket på grund av dem mycket, mycket tack vare dem att de har introducerat stand-up till Borås. Så han har bett ner så har lut två föreställningar igår. Jaha, de var här igår. Ja. Men de är ju ledande just nu inom svensk stand-up så det förvånar mig inte alls de är otroligt uh, skickliga konstnärer inom stämnda sjangen, absolut. Har extra... Du är bara förvånad över att jag kan så bra svenska som jag kan, eller? <laughs> <laughs> Kolla i mina ögon. Du trodde jag skulle sitta där. Vad ska jag göra, länbrä? Jag skiter i. Berätta lite om Toa Rulle. Toa Ja, låten. Jag hatar den låten. Jag, jag gör verkligen det med stor passion. Jag har det faktiskt i min akt och det är en helt sann historia. Jag Jag hade ett skämt i ett av mina DVD:n som eh, vi komiker kallar för en brygga. Alltså, du, du bygger en brygga mellan två skämt. Och bryggan är för att ta gå vidare från ena skämtet till den andra. Och en brygga ska, den är väldigt betydelselös. Alltså, det, det är bara för att komma vidare till nästa skämt. Och då hade jag en grej där jag smått sjöng om en kille som ska handla toarullar. Och då var det så här: toarullar". Det, var, det var absolut inget. Inget eh, tanke eller någonting specifikt bakom det överhuvudtaget. och Så var jag uppringd av Sony BMG. och De bara, vi vill göra en låt med dig som heter Toa Rulle. Min eh, första reaktion var aldrig i livet. Jag vill inte göra en låt där folk ska tänka på mig när de torkar Aschle. Det, det, var, det var det första. Och de bara, Men, eh, du får så här mycket pengar. Jag bara, kör, kör Toa Rulle! Uh, men uh, jag kan med all uh, stolthet säga faktiskt att jag är jätteglad över att jag gjorde det För att det, det, är, en, det är en typ av legacy man, man lämnar efter sig Folk vet vad det är de kan Och så att jag faktiskt som den enda svenska komikern i svensk humorhistoria Har haft en låt som har lägga sexa på svenska topp 10-listan Så det, det, är en, det är faktiskt otroligt stolt över Du ska ju singera en toarulle sen Ska jag göra det? Ja en toarulle eller toarulleskivan? En toarulle. Ah, okay. En riktig toarulle. <laughs> Använd, eller? Ja ah, bra. <laughs> Om du vill. <laughs> uh, nej, jag är otroligt stolt över den singen faktiskt. Det är Men du gjorde den ihop med Medina, va? Eller? Uh, nej, det gjorde jag inte. Däremot så... Uh, jag, uh, när, jag, när jag spelade in min andra dvd som hette Blatteferad så hade jag Medina Killarna som eh, förband eller vad man ska kalla Aha. det. De gick upp på scen innan mig i Göteborg och körde lite grann av sina egna låtar och sen så, det var faktiskt alltså helt improviserad hela den grejen för att jag stod på scen och då hade jag sålt ut två föreställningar på Draken i Göteborg och sen så eh, sista föreställningen det var så otroligt bra stämning Och då kunde jag inte hålla med så jag sa, Ali, Sami, kom upp på scen Och det var, allt det där var helt improviserat Och det fångades, eh, fångades på kamera Vilket var, var helt underbart Och jag vet att de killarna Har fått förfrågan när de är ute och turnerar Kör Toa <laughs> och Som sagt, jag är otroligt stolt över den låten Hur kommer man på att döpa en låt i Toa rulle? Men som sagt, det, det, där, det där kommer från ett skämt som jag hade, ja. i, i, i en av mina shower där jag pratade om att en kille ska köpa toarulle. Och då hade jag som sagt som en, som en låt. Eller jag, hade lite, lite, jag, jag försöker alltid inkludera musik i mina shovrar. Till exempel när jag turnerar, alltid när jag turnerar, jag har aldrig en förkomiker. Det är många som har det, som går upp och värme publiken. Jag har inte det, utan jag kör musik. Högt och, och igenkänningsbar musik där folk kommer igång. För att jag tycker att det. Eh, musik har en mycket mycket mer eh, starkare. Eh, man kan associera sig mycket mer till musik än vad man kan humor eller vad det nu än är. Så jag brukar alltid köra musik och inkludera musik i mina shower Och Torul är ett jättebra exempel. Det jag hade ett skämt där jag sjöng lite grann och sen så var det en singel som hette Torul. Nice. Ja det var nice. Andreas är väldigt tyst idag. Ja. Mm. Så här tyst var han inte förra gången. Det är precis som Erik som var förra. Ja men han, han är inte här nu. Nej. Men du, du fyller hans stol mycket väl genom att bara vara tyst. Det är det han får betalt för. Han ska bara boosta Sean, eller vi ska boosta Sean, så att han har det här självförtroendet. Ja, uh, vad han smörar den Ja, absolut. Är det, ska du få extra betalt? Det tar vi. Han skriver upp det Sean, för varje gång vi, vi, vi höjer upp honom. Jag lägger in det på hans OB-tillägg. Exakt. Trevligt. Men vad har du för framtidsplaner? Hur länge kommer du hålla på med stand-up? Jag kommer hålla på med stand-up så länge jag kan stå på scenen. Alltså jag, jag ser mig själv lätt Alltså 65-70 år gammal Och stå på scen och dra, dra skämt Absolut För att jag, jag ser inte stand-up som, som ett jobb Det Absolut inte Det är, det är en hobby Som, som jag livnär mig på Det det Stand-up är Kärlek vid första ögonkastet Det är mitt livs absolut största kärlek Och det är Kärlek som aldrig sviker mig överhuvudtaget och jag kommer fortsätta vara kär i den tills denna jag dör. Blir du häcklad mycket på scen? Folk ja, för... försöker men det är få som är snabbare än Sandman kan jag säga. <laughs> men... Men har, har du fått någon bra någon gång? Någon uh, minnesvärd? Alltså, jo, det, jo det, det, det, har jag, det har jag nog. Uh, men det är alltså det går ju inte. Man, man kan inte konkurrera med en komiker. Alltså inte <coughs> förlåt <coughs> Nu, det gäller inte att jag är roligare eller snabbare än vad, vad den personen som försöker häckla mig är Men faktum är ju det här att nummer ett, folk har betalat för att se mig Jag har en mikrofon, jag står i centrum, jag har eh, ljuset på mig Så där, bara där har du förlorat läget liksom. Och sen så som komiker så har du alltid en 5-10 snabba repliker som är inövade uh, som verkar väldigt spontant och väldigt impulsivt. Så det är, det är otroligt svårt, om inte omöjligt, att vara roligare än en komiker som står på scen. Och sen är jag faktiskt också väldigt snabb i <laughs> så, Det blir svårt att häckla mig. Försöker de här två häckla dig? Uh, nej, nej, faktiskt inte. Men grabbarna, både Agen och Andreas, är väldigt, väldigt roliga privat, definitivt men det är, en, det är en annan femma att stå på scen, det, det krävs lite mer Vem var det som smörade för vem nu förresten? <laughs> nej men jag är otroligt stolt över mina grabbar jag är otroligt stolt över vårt samarbete jag tycker det funkar jättebra Så, nej, men de, de sköter sig jättebra Men vem spenderar du helst en fredag kväll med om du får välja mellan Andreas eller Sean i Borås kommer det. Ingen av dem Heller är, är jag ensam i en bagagelucka i Estland någonstans. Jag måste spendera någon jävla fredag med de här. Eh. Nej, jag, nej, ingen av er faktiskt. Jag spenderar så mycket tid med Andreas ändå så jag slipper gärna honom på en kväll. Men Chans då? Chans slipper jag varje kväll helst, inte bara fredag. Däremot, Chans familj kan jag säga, de spenderar jag jättegärna en fredag kväll med. Hela hans bröder och han, Speciellt hans, hans pappa och De är otroligt, otroligt eh, Trevliga, jordnära, gästvänliga Människor, så de spenderar jättegärna Om inte Sean är med Om Sean är med, då går jag därifrån <laughs> Han kommer höra det här, va? Ja Sean, jag hatar dig, men du är det värsta som har hänt mig Han har fått väldigt mycket skit i den här podden <laughs> Andreas häcklar han lite sist Ja, men det är väl förtjänt Man får man förtjänar ja, precis. Eh, är Så det sägs, va? Yes men vilken komiker skulle du helst vilja bli inlåst med i 24 timmar? Uh, levande eller död? Eller? Levande när han kommer in. Levande när han kommer Död när han går ut, eller? <laughs> <laughs> jag, jag vad? Jag vet fan inte av, vad vi ska göra. Fan men... har vi gjort där inne? <laughs> uh, oj, vad svårt. Uh, oj, vad svårt. Just nu... Uh, levande just nu... Uh, det fin finns en, en turkisk komiker som heter Cem Gilman som är uh, som är turkiets största komiker genom tiderna och han honom skulle jag jättegärna vilja sitta och prata med uh, absolut men om, om vi ska ta liksom en komiker död liksom, som har varit uh, Richard Pryor definitivt i alla lägen jag har Richard Pryor som husgud och, och ja, mitt absolut uh, Största, största förebild inom stand-up. Så jag skulle nog offra otroligt mycket för att sitta och ha en liten pratstund med Richard Pryor. Svensk komiker då? Uh, svensk komiker... Fan, det är så svårt. Jag har jobbat med jag har jobbat med i stort sett varenda svensk komiker som finns. Och jag har uh, suttit och pratat med, med alla och sånt där. Men en som, en som är så här... Alltså alla är ju otroligt duktiga på det de gör. Jag vill inte säga att någon är dålig eller sådär. Men om jag skulle själv få välja någon som jag bara kan sitta och bara chatta med och sitta och snacka med och sådär. Uh, jag skulle nog välja... Ja, uh, shit. Uh, Appelqvist tror jag. Kristoffer Appelqvist. Vi, vi gjorde ett program på TV4 som hette 100%. Jag, han och Magnus Bettenero och Marika Karlsson och Adam Alsing. Och jag och han var ett lag och vi hade jättekul när vi gjorde det tv-programmet. Så jag tror jag skulle sitta... Och snacka med Appel och bara snacka lite skit om gamla tider. Det tror jag skulle göra. Nice, nice. Han har varit med i Värvet. Har du det? Värvet? Det vet jag inte ens vad det är. podcast? Jaha, okej. Okay. Nej, jag har inte varit med i det. Har du varit med i någon podcast innan? Ja, det har jag varit. Mm. Vilken? Uh, jag, alltså, jag har gjort flera podcast. Jag har gjort så här uh, radiostationer, så här Radio Stockholm och sånt som har haft sina egna podcast. Humorpodcast. MMA-podcast har jag till och med varit med. Oj då. Ja. Uh. Gillar du MMA? Ja, jag, jag älskar MMA. Är det något du ute var på Andreas? Nej, inte. <laughs> Nej, jag vill inte ta på honom. Så Nej, inga, inga mma tävlingar på honom. Nej, jag är en stor, stor MMA-fan. Det är jag. Vad är det som är kul med det? Uh, det är väl det här individualismen och uh, teknik. Uh, och sen att man... Inom MMA, när man kommer upp till en viss grad, så finns det ingen antingen eller. Det är så här, du gör det 100% eller så gör du inte alls. och Den mentala inställningen tilltalar mig väldigt mycket: antingen så gör du det eller så gör du inte det alls. Så det finns inga så här: gör det till 50% eller 20%, antingen gör du det till 100% eller inte. Det ser ut som att vill säga något. Nej, det är Agen som sitter Nej, och filmar mig. Jag måste sitter. ha en liten paus här. Ja, han sitter och filmar mig. Absolut. Vill ni säga något? Ni Jag är är våga, är väldigt får vi säga någonting? Du ställer inga frågor till oss. <laughs> Fett, fan, sur. Fett sur. Släpp det nu. Fett sur. Nej, det var så att Andreas skickade frågor till mig innan. Ah, okej. Okay. Det är Andreas. Som okay. Andreas som han ska mm. slå efteråt. Andreas som han ska med det, men, uh, har ni något ni vill säga? Yes. Det var det. Bra där. Yes. Vi <laughs> <laughs> hör hur Pepp fattar uh, kul Sean uh -huh. Hall får turnera med två stenar så. Uh, And And Andreas är få ord, men det är kloka ord. Mm. Men jag, jag, det, jag, tycker, jag tycker om att, att, att turnera med de här grabbarna. För att, att de är så bra lyssnare. <laughs> det, det blir ju fint. Och De ifrågasätter inte det du säger. Jo, det gör de faktiskt. Men jag är väldigt bestämd i mina åsikter. Så jag, jag är väldigt bestämd och jag är väldigt van vid att få, få som jag vill. Sistande det som är, då fick vi stoppa han efter en timme. Jag kan inte sluta, sant? han var ju hyper här Han gick, drack ju socker, sockerfri Och mm. pratade mer än vad ni gjorde det Är det så pass tidigt nu? Ja, han mm. har inte vaknat än Klockan är bara halv ett ja, Men han vaknade <laughs> halv fem i morse och började träna Så han, han är i bra form, Andreas Ja, Andreas har börjat komma i form Han blir smalare men börjar se att han är en man nu liksom, <laughs> Jag Tror det var en kvinna jag pratade med ja, Det är kul, det är fint väder <laughs> Det är boråsväder. Ja, det. Är... Regn, regn och regn mm. Varje dag men har ni sett Borås när det har varit fint väder någon gång? Ja, ja, absolut. Vi har ju suttit mm. ute i serveringen här vid vattnet flera gånger. Vad bra. Så att du inte har den bilden av att det bara regnar här? Nej, nej, absolut inte. Jag har faktiskt bara bra minnen av Borås. Alltså, jag, jag har bra minnen i stort sett alla städer som jag är. För att folk är väldigt, väldigt gästvänliga och väldigt positiva när man kommer och besöker en stad. Men som sagt, Borås, jag var där så, så många gånger och, och allt är alltid väl bemött. Så jag triv som fanns Som sagt, jag kommer första mars tillbaka så hoppas det fortsätter i samma anda. Att det kommer flera gånger om året. Ja, precis. Jag kommer hit fyra gånger om året. Men det, det är faktiskt... Alltså om man ska hårddra det, det är varken jag eller jag som bestämmer det eller Andreas eller stand-up-klubben som bestämmer det, utan det är folket själva som bor i brås. För att de här grabbarna gör ju en typ av marknadsundersökning. De frågar ju folk, vem vill ni ha här nästa gång eller nästa år eller vem vill ni ska komma? Och då är det alltid mellan mig och Magnus Bettner. Ja, Magnus Bettner det. Och han var ju här igår. Han var här igår. Och jag kommer i mars, så det är perfekt. Kommer Bettner tillbaka? Februari? Men med, är han inplanerad? <här> Nej, inte hos oss, men Soren och han kommer ju tillbaka. Ja, Som att det var fullsatt igår på båda showerna. Så jag var lite sen ute där och bokade honom. Så jag får boka Agen istället. Jag har möttet att köra en hel helkväll. Jag men, en komiker från Örebro, vet du. Andreas har ju sagt att du skulle göra stand-up, vad var det? 2026? Ja. Det är då som jag... Ja, han behöver samla lite material i... Blanda lite <laughs> material med hur Ja, i tolv så år. <laughs> Andreas, han har ju en bra referens. Det här ska ni veta, Boråsa. Ni ska vara stolta över honom, för han medverkade faktiskt i ett eh, tv-program. <laughs> ska jag tala om vilket det var? Fortsätt. Håll, håll, hör du häpna, ni fan-gänget fan här också som sitter i studion. Han var med i Talang. Det här men, pratade vi om sist. Mm, yes. Men han har varit bortklippt. Varför vet vi inte? Han var, han, var, han var så bra så att eh, kameran kunde inte fånga den auran han hade runt omkring sig och hans, hans magi, inte trolleri hans magi var så avancerad så att de kände att mänskligheten inte var redo för den typen av magi. Det var någonting kombinerad med Sagan om ringen slash eh, mimare i Paris slash jonglörer i Yola Bero. Alltså det var en helt sjuk grej. Det var helt sjukt. Har du sett den grejen när han trollar bort eh, eh, sin manlighet och får mens? Det är en av mina favorittricks som, som han gör. Nej, så var varken tv eller brås, de är inte redo för Andreas Trollkart Nej. De är inte redo för 2027 det. som sagt. Ja. Och eh, ni, ni vet att, eh, det, Andreas, du, du heter Andreas... Eh, Rosenquist. Nej, andra namn. Trollis. Nej, andra namn. Vad heter du andra namn? <laughs> Dan Lars. Ja, Dan Lars, exakt det. Oh, ja. Andreas Dan Lars, Rosenqvist <laughs> Och det här är faktiskt en helt sann historia. Eh, du vet varför Joe Labero heter Labero va? Ja, det är hans namn. Ja, han heter Lars ja. Bengt Roland, så det där kommer Labero Och en gång i tiden, för att Andreas heter. Andreas, Nej, Dan, Lars, Andreas. Ja, Dan, Lars, Andreas Rosenqvist och Labero hette Lars Bengt Roland och jag hette Labero så hade Andreas artistnamn när han började som hette Dalandro. <skratt> <skratt> det är helt sant Han kallar jag sig Dalandro. från Dan Det är fan det roligaste jag har hört i mitt liv alltså, jag Ska du inte säga det igen, <skratt> Dalandro <skratt> Vilken inleve Ja vilken det passion. där är ruggigt här. Hej två kalsoner, ta med Dalandro <skratt> <skratt> <skratt> Ni kan boka Dalandro på www.andreasrosenkvist.se Förband Bästa, bästa Nej, så... Men vad kommer ditt namn ifrån då? The man Mitt namn, jag säger helt ärligt Det var ingenting som jag skapade själv Utan det var i början av min karriär Så jag, som återigen Mer attityd än talang liksom, Så jag skulle gå upp på scen. Då var det många så här Baard ah, du är the Man, Dude Man, Du är Mannen, Du är Mannen och så har det bara så har det bara fastnat. Men, men min grej mer med med liksom Sean the Man, jag tycker att det är en det är en otroligt skön alias att ha. Alltså en otroligt skön eh, sekundär person att kunna vara på scen. Så jag har inte alltid behövt vara liksom Chan Ats utan när jag är på scen så kan jag vara Chandu Man också. Det är lite så men eh, så är det. Alltså vi skulle ju haft den andra Sean här också från Borås Comic Club. Han är baka pizza nu. Han är på sitt uh, SFI-kurs. Så han, <laughs> <laughs> när han är klar med lektionerna får ni ringa Vi skulle ha dig Sean och Sean Banan. Ja, ah, Sean, Sean, Sean Banan gillar jag som fan. Jag tycker han är... jag känner ju honom lite privat också. Han är otroligt skön, otroligt smart och intellektuell person faktiskt. Han är för att heter Banan så är han väldigt smart. Ah, han är väldigt smart för en banan, det är han faktiskt. Det är han. Det finns mycket, mycket frukt och grönsaker ute i babbekändisvärlden. Du har banan, du har gurka, du har, du har en hel del. Såna. Just det, gurkan, har du träffat han? Ja, uh, ah, honom har jag träffat. Är han rolig? Ja, ah, han är rolig, Ja. Yeah. Absolut. Men vill inte du börja med stand -up? Nej, vet du vad? Jag, jag tycker om att... Jag känner att jag gör, jag gör bättre ifrån mig genom att boosta de här komikerna som jobbar jobbar som tjärn och få turnera med honom. Och pumpa hans självförtroende. Sen blir det och väldigt och svårt för, det. för Agen också, man måste ju se bra ut när man står på scen. <laughs> det, ja men det är ju det. Ja, man så måste ju dra in pengar till ja, det till man ska ju locka folk, gott. inte skrämma iväg dem. Exakt, så, det är, så jag tänkte, det, jag får vänta lite och jag ger gärna plats åt Sean och uh, Andreas Trollis uh, <laughs> uh, yeah. för det så. Så <laughs> jag talang. håller mig bakom, från Talange, uh, det är sant. Mm. Det är en av de få människorna som behöver smink på radio. Så det, det blir... Uh, kan vi, kan ni vi fick sminka här ute i köket innan. Två personer fick sminka <laughs> fick, samtidigt. Ah, men Du har ansikte för radio när du sminkar <skratt> <skratt> Nej, exakt Exakt, exakt. Tack Sebe, vi tar ett möte sen. <skratt> mm. Du har röst för de döva. Vad ska man, ska man säga på det? Jag ska säga tack. Ska ögon, ögon, ögon för... <skratt> Nej. <skratt> <skratt> <skratt> Teckenspråkspodcast ja, Perfekt mm. Nej, men det, det är jättekul är <laughs> att roligt, att det smäller <laughs> mm. Du smällar Fan vad mycket anmälningar du kommer få för det där Tror du det? Tjanat är rasist mot de döva, de hörde inget men de kände att han var rasist <laughs> uh, för Annars kan ju de som hörde berätta för de döva Ja det kan de göra, men de måste kunna teckenspråk kan jag inte bara stå och berätta? Kan inte stå och berätta för dem? Ja, där, där, där. Det, det gick för långt. Där vi, gick jag för långt? Vill, ja, vi lämnar det här dövsnacket tycker jag. För att eh, Andreas... Nej, eh, <laughs> ja, men det är känsligt. Ska jag... Det känns känsligt Förlåt. för Andreas. Ja, det är Förlåt, Carl-Erik. Äh, eh, ska, och... äh, ska jag berätta? Ja, du kan berätta. Är du säker? Det ja. känns inte jobbigt. Det eller, nej. nej, men eh, Andreas skulle på prostata. <laughs> Nej men alldeles, Andreas skulle på prostatacheck för någon månad sedan och läkaren var döv så stackaren han skrek i flera timmar att det domt, <skratt> men... <skratt> läkaren vägrar att sluta för han hörde inget. <skratt> är det här sant? <skratt> det är helt sant. Så gammal är jag. Det, var. det värsta var att han, han började med att skrika sluta, sluta, sluta, sluta inte, sluta inte. <skratt> Ja, visst, alla lyssnare har den där bilden nu när Andreas får två fingrar i sig. Och hur vet du det här? Uh, nej, men Andreas kom till mig med tårar i ögonen och ett stort leende och, och berättade vad som hade hänt. Han hade så många olika känslor i sig. Han var glad, rädd, besviken, lycklig. Han hade så många olika känslor i kroppen så jag kunde inte beskriva. Men sen när jag lugnade ner honom med lite valium så berättade han vad som hade hänt. Och här Det var en lite annorlunda så är det, historia. Så är det. Andreas, han har många oanade talanger. Ja, ja absolut. Och eh, han, läkaren, letar fortfarande efter sin klocka. <laughs> <laughs> Men var läkaren döv, på riktigt? <laughs> det kan, man kan inte ha en döv läkare. <laughs> Kalla ta en bild på Andreas ansikte snälla, en bild han har exakt samma ansikte som han hade när man hos läkaren han har exakt samma ansiktsuttryck. du tar så mycket kort här på allt alla Ja för vi, vi, vi har blivit vi har inte alltid varit, men vi har faktiskt blivit eller vi ska inte säga, det är faktiskt all ära till de här två killarna som har uh, sett till att jag också har blivit bättre, inte duktig, men bättre på sociala medier och lägga ut eh, bilder, videoklipp eh, meddelanden vad vi ska vara och hur man kan få tag på biljetter och sånt där för det är liksom jag, jag är så gammal så när jag började med stand-up då fanns inte sociala medier överhuvudtaget det fanns inget Facebook, Twitter, Instagram det enda man hade man hade en någorlunda cool hemsida som man Var, så man marknadsförde, men man kunde inte marknadsföra det på något sätt för att man hade inga sådana kanaler. Och eh, nu är ju i stort sett, eh, det är våran, ja, inte enda men största marknadsföringskanal, det är ju sociala medier. Och eh, jag har ju lite över 40 000 medlemmar i mina sociala medier så eh, det är en otroligt, otroligt enkel, eh, effektiv, snabb sätt att nå folk. Det. Ja, du är aktiv på Instagram har jag sett. Ja uh, Instagram gillar jag faktiskt, jag gillar Instagram Jag gillar uh, att lägga ut uh, videon, uh, video är en av mina favoriter och lägga ut lite videon och sånt där Så jag är sig på Instagram uh, sig på Facebook, så sig på Twitter, så det är bara Och även Dalandro på Facebook uh -huh. <laughs> Har du det? Gå in och sök Du borde skaffa Dalandro på riktigt alltså. Det så domänet bara... skulle uh -huh. du ha du borde, uh Det är ju din polare Vad heter han? John Är inte han, är han helt här inne just nu? Nej. Nej, han är inte är här det, är, det bara, är det bara jag eller låter Andreas jävligt manlig mikrofon? Faktiskt. Hör det du det? är karaktär. Oh, shit, det låter som Jävlar. han precis vet. Så alkisröd. alkisröst. är lite så mörk. Talar Talare. <laughs> Kalla mig för Dalandro. Hej, vill ni låna pengar på en 0,2% ränta? Ring Dalandro. Får vi inte våra pengar och knulla dig? <laughs> Det får kommer det hända klippa bort så <röks> Eller men, inte? Nej nej nej, kör. I, ja, kör. Ing, ing, inga inga sensorer där. I, nej, för fan. Mm. kanske Andreas dock. Ah, jag tycker ni har någon kan. Har någon du redigera bort det. Ni borde ha Andreas som så sidekick här ibland. Och du kör några så lite paus mellan mellan tycker jag. Med hans behagliga toner. <röks> Marknadsföra talang och kommentera och finns det klippet på Youtube när du är med. Jag, Jag kan svara det på det där faktiskt, det har varit för mycket Jag kan säga så här: det här är sann historia Det har varit sån Jag kan Det, var, säga. det var sån otroligt Mycket klickande och trafik på just Jag den. kan säga databasen Och servrarna <laughs> <YouTubes> databas. <laughs> <På> <laughs> YouTube's. Alltså Folk hörde av sig till Andreas privat Så de sa på grund av Alltså, på tok för mycket <skratt> tryck, för mycket klickningar för mycket... Vi måste ta bort det där nu Eller byta land på klippet till Dallandro äh, för, ja. för då kommer ingen hitta hittare Nej, ja, det Folk bara skickar massa mejl Och paket till Andreas och så Underkläder, använda, rena Och det är massa så här störda fans Efter den där äh, talanghypen Så äh, ni ska vara stolta över honom Det är inte vem som helst som sitter här i studion Tack för det målade, Tack Tack. tack Du borde att söka till talang igen nu när du börjar ja, Det går så bra just nu, jag arbetar med Chans Jag behöver inte vara med i talang Där satt den. Bam. Bam. Provision på det där. Yes! <laughs> Men jag har ett nytt projekt på gång här med Omar Suleiman faktiskt. Ja, ah, den är... Det är något det är nytt. Den, den. Får ni får söka upp på internet? Ja, ah, det är grymt. Dallandro da da da. <laughs> da <featuring. laughs> da Omar Suleiman. Dallandro Futuring. Prostatundersökning. Dallandro Futuring Omar Suleiman. Ja, den, den kommer vara grym. Det kommer vara grym. Omar Suleiman, för er som inte vet, är en av arabvärldens största artister och uh, den av Andreas nya projekt och med tanke på att han har jobbat med en svensk med utländsk bakgrund, det vill säga Sean så han har fått mer smak för det här utländska blodet så det googla, där, lät, det där lät helt fel <laughs> det är en tolkningsfråga <laughs> det, är det där det där lät <laughs> helt fel, att han har fått smak för utländskt blod det <laughs> där är <laughs> det där, ja, okay, jag får tolka det nu mm. oh. Men nej, vi kanske ska börja runda av. Det tycker jag, definitivt. Du är den sämsta intervjuvaren jag någonsin har varit med. Det tog snubben åtta timmar att dra fyra frågor. Och så, så, varje gång jag ställer någonting så tittar han inte ens på mig. Han bara kollar på sin dator. kolla på sin polare som ser ut som en avdankad Eminem här bredvid. What the fuck har vi... vad fan har vi hamnat någonstans? Jag tror vi skulle göra en intervju. Det första jag ser är en tjej med barn. Jag tror det är dagis grej här. Så jag lämnar barnen på jobbet. Och sen är det, äh, låt mig kolla runt omkring Och Det är bara Svenna, det är en Svenna Det där skäget du har, den fick jag typ för två timmar sen Och sen är du adopterad, eller hur? Ja, ja direkt Det där ser man direkt det, han, han ser för snäll ut det, det är så där. Okej, ungen ska inte prata, han var skitsöt uh, Och sen så, ja du Allvarligt, du du, du du ska vara glad för att du har det här jobbet Men de som har gett dig jobbet, de kan mycket bättre uh, och din polare han har inte sagt shit sedan jag har kommit. Han har suttit framför sin mak och typ så här: gått in på Uporn och på, <laughs> kolla på. kolla på HarryArabianBitch.com liksom. Porn, uh, han har YouPornat att chanat sig. Han är YouPornat Sean chanat och kommit fram till när jag prostata kollar här. <laughs> och leker döv. Jag tror jag hittat klockan förresten. Sean, Aha, det är inte klockan, klockan, klockan sitter ja. på din. Uh... <laughs> den si du ja. vet var den sitter. <laughs> Nej, tack så jättemycket att vi komma med. Jättetrevligt Ja, du är välkommen tillbaka hit när du är i Borås igen. Första Han mars kommer absolut. Hit snart igen. Biljetter ja. är ni på Saga eller via Dalandro på Facebook. <laughs> nej, första mars kommer jag hit. Saga Teatern finns biljetter. Mer information kommer komma på våra sociala medier. Och ikväll blir det allting så som sagt och nej, men tack så jättemycket att vi fick komma Du är välkommen med. tillbaka till podden. Är ja, vi också absolut. välkomna tillbaka eller? Uh, ja, du riktade mot oss. Uh, ja. Uh, uh, uh, uh. tack så jättemycket. Uh, uh. <laughs> <laughs> tack Tack, så mycket. Cool tack för att du ville komma. Tack. tack, tack, så mycket. tack, ja. tack.